Він телефонував двічі на день, вранці і ввечері, але часто не було зв'язку. Тоді Настя не знаходила себе місця, і ладна була сама летіти на Майдан, аби лише Гена повернувся додому. Жінка відчувала, що може трапитися з дітьми на Майдані, щось лихе, недобре, що їх можуть побити, скалічити або навіть убити тітушки. Здавалося, що страшнішого – ніж пожежа у будинку профспілок, уже нічого не буде, але навіть у моторошному сні вона не могла собі уявити того, що сталося вночі проти 21 лютого. Людей зовсім, юних хлопців, незахищених, неозброєних, розстрілювали снайпери. Ні, не треба знову повертатися спогадами погадами в той жахливий час саме зараз, бо не зможе заснути. «Усе життя до самого скону, її будуть мучити кошмари, бо не приведи Боже таке пережити матерям, які чекали своїх синів». Після того кривавого дня були наповнені нестерпним душевним болем ще три доби. Син не телефонував, зв'язок із ним перервався. А потім був довгоочікуваний дзвінок від гененого друга Петруся – він сповістив, що Генна поранений, його прооперували і зараз він у лікарні. Настя поривалася негайно їхати забирати сина, але хлопець запевнив її, що Генку вони самі привезуть доліковуватися додому, щойно йому стане ліпше і дозволять лікарі. Уже за тиждень Настя зустрінеться з сином і тоді вже нікуди його не відпустить. «Ось і поснідала», – сказала вона сама собі, ставлячи порожню чашку у раковину. «Можна зателефонувати матері і нарешті йти відпочивати». Настя забрала мобільники з собою в спальні, упала на ліжко, простягла ноги, на які, здавалося, начепили пудові гирі. Дивно, але з матір'ю не було зв'язку. Настя спробувала ще кілька разів набрати її номер, але нудний голос був невблаганим. «Вибачте, зараз абонент не на зв'язку». Тому взяла гору, рука в'яло опустилася на постіль, телефон випав і завмер поруч із жінкою, яка швидко поринула у міцні обійми сну. І знову той жахливий сон. «Майдан ущент заповнений людьми», які тримають у руках вімкнені мобільники та запалені свічки. Тужлива пісня плине кача, що роздирає душу на шматки. Разом з нею повільно пливуть труни із вбитими майданівцями. В одній із них Настя вгадує свого сина. Обличчя його бліде безкровне, руки складені на грудях і зв'язані мотузочкою. Генику! «Синку!» – несамовито кричить вона і прокидається в холодному поту. Серце шалено колотає, намагаючись розірвати грудну клітку на лобі рясний під. Погляд Насті зупиняється на червоних цифрах електронного годинника. Вона поспала лише годину, і отаке наснилося. Настя намацала рукою телефон – і знову набрала мамин номер. Нема зв'язку з абонентом. Під впливом кошмарного сну їй стало тривожно. Мати хворіла, тож була домовленість, що вона завжди носитиме з собою мобільник, щоб зв'язатися з нею можна була будь-якої миті. Так і вперше, щоб зв'язку не було. Настя телефонувала цілу годину марно. Подзвонила чоловіку на роботу. Добре, що у них на заводі дозволяють користуватися мобільним зв'язком». «Ми всюди так». На днях зустріла свого однокурсника, який працює в рубіжному назорі, то він сказав, що вони здають свої телефони на прохідній перед зміною. «Як справи?» – Валера спитала чоловіка. «Та, поки що добре працюємо. А ти чому не спиш?» – поцікавився чоловік. «Телевізор у мами голосно вимкнений. Ти ж знаєш, що він мені не заважає, коли я стомлена. Справа в іншому. Я не можу додзвонитися мамі. Як то? Не бери слухавку. Взагалі нема знає зв'язку. Напевно, забула поставити телефон на зарядку. Але я телефоную з самого ранку і все марно. Ти ж знаєш мою маму, вона нічого ніколи не забуває, а телефон ставить на зарядку кожного вечора, зітхнула Настя. Щось мені на душі неспокійно. Не накручуй себе. Подзвони її сусідці, та, напевно, все знає. Принаймні, вона може сходити до матері та подивитися, чи все там гаразд, – порадив чоловік. Дякую, якось я не подумала про Валентину Петрівну. Передзвониш мені? Звичайно. Сусідка матері обізвалася одразу. – Приїзди в село, я тобі листа віддам, – сказала Валентина Петрівна після вітання. — Лист зачекає, — сказала Настя. — Мене цікавить, що з мамою. Чому з нею нема зв'язку? Ви її бачили сьогодні? З нею все гаразд? Настя посипала питаннями. — А я тобі про що турочу? — Лист від матері. Приїдь, забери і прочитай, бо я не можу, він щільно заклеєний. — Що з нею? — тримтячим голосом спитала ще раз Настя, не розуміючи, про який лист меле, сусідка. Богдана Стефанівна вчора зібрала валізу і кудись поїхала, а тобі лишила листа. Як поїхала? Куди? Настя нічого не могла збагнути. Чому вона мені не подзвонила? Сама не знаю, куди її понесло, невдоволено сказала жінка. Весь вік прожили поруч, дружили, ніяких таємниць у нас не було, а тут... Вона не сказала, куди збирається. Проте і я тобі... Питала, куди, так не зізналася, дорікнула Валентина Петрівна. «Можна подумати, що я колись зайве язиком плескала. Просила кота погодувати, поки ти приїдеш. А що з ним за день трапиться? Він уже як кабан жирний». «Добре», – зупинила її Настя. «Я сьогодні приїду і привезу їжу барсику». «Так ти сьогодні приїдеш?» «Так». «Привези мені маленьку, я тобі одразу гроші віддам». — попросила Валентина Петрівна. — Добре, — пообіцяла Настя, зрозумівши, що мова йде про горілку. — Тільки ж не забудь, сусідка й не була, але не гребувала перекинути черчину другу за вечерю, особливо коли знаходилися вільні вуха. Треба таки купити для неї чвертку горілки, бо образиться. Настя сповістила чоловікові те, що дізналася від маминої сусідки. «Я зараз поїду в село, і все дізнаюся», – сказала вона чоловікові. «Дочекайся мене з роботи, з'їздимо вдвох автівкою. Не можу чекати до вечора, щось мені не подобається така темнічість. Можливо, подалася до якоїсь давньої подруги, і про це не можна було мені сказати?» – вмикнула Настя. «Не могла вона поїхати на свою батьківщину. У на Львівщину. Настя знаєш, що вона не була там понад сорок років. Навіть не поїхала на похорон матері, зітхнула Настя. То чому б тепер мала їхати? І до кого? Ось, бачиш, є у неї таємниця. Чому не може поїхати у рідні краї? Тепер ще одна буде, зіронізував чоловік. Припини, мені так важко, бувай. Настя натиснула на телефоні червону кнопку і почала вдягатися. В животі загурчало, нагадуючи про їжу. Вона відрізала шматочок вареної ковбаси, вкинула до рота. «Мамо, передайте Іванні, що я поїхала у село до матері», сказала вона свекрусі, намагаючись перекричати телевізор. «Що ти там забула? Прийде донька з технікуму, чоловік з роботи. Що вони будуть їсти?» – пробурчала свекруха втупившись у телевізор. «Знову мені паритися біля плитки! Передайте, будь ласка, Іванні, щоб приготувала поїсти собі, вам і батькові», сказала спокійно, але наполегливо. Сказала так Настя і швидко зачинила двері. Вона надто добре знала свекруху. «Побурчить, заглядиться і далі робить своє». Розділ другий. Валентина Петрівна... Вже чекала Настю. Як завжди вона сиділа на лавці біля паркану, схрестивши руки на грудях і витягнувши вперед ноги. Настя знала, що вони в тієї пухлі і покреслені випуклими синіми мережами вен, ніби географічна мапа з позначками річок. Тому сусідка завжди, коли сідала, простягала ноги вперед, щоб вони відпочивали. Настя привіталася, стовно зітхнула та присіла поруч.